السلام عليكم ورحمة الرحيم وبركاته ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونصدره ونعوذ بالله عملنا من خسنا ومن سيئة أعمالنا من يهديه الله فلا نذل وَمَنْ يُبْلِدْ فَلَهَا ذِي أَلَكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَى اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا أَرْضُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْتَ بِمَ حَقَّ تُكَاتِي وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنُّ مُصْرِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اامنوا بالله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعها فهو فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسل وشرع الامور بمحدثاتها وكل محدثه بدع وكل من اطر ضلال وطنا ضلال بالله وياما اصل الاخوان ورحمه الله عز وجل Bapak-bapak ibu ibu serta saudara saudari sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bandarkan puji suhur kita ke hadilat Allah s.a.w.t Yang dimana dengan curahan, limpahan, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita Sehingga kita mampu mengangkatkan lagi kita dalam anjiris yang berbahagia ini Dalam rangka Tafakku Fiddin, yakni pendalaman agama Faya ma'asir al wa wa'atim bin azabu wa'ala kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin tentang manhaj di dalam akidah yang diajarkan Rasul kepada para sahabat yang diterima sahabat dari Rasul, yaitu akidah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ini maknanya mengikuti sunnah Rasul. Wal jamaah, sebagaimana jamaahnya para sahabat, mayoritas para sahabat baik demikian. Maka panusunul Yang ini di dalam bab masalah aqidah khususnya dan permasalahan permasalahan yang lainnya itu mereka mengajak kepada istiqamah wal wasathiyah yakni lurus dan pertengahan wa adamul humum dan tanpa hulul berlebihan yang ini kemudian juga apa? tanpa jawab yaitu mengurang-urangi bayangin front watak antara beribadah yaitu dan mengurang-urangi jadi tengah-tengah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat yang diterima para sahabat dari Rasulullah ini ada di dalam surah Al Fatihah. Ya, yang dimana setiap sholat kita di bentangkan untuk berdoa. Setiap rokaatnya ihati masroh kalau setiap Allah beri petunjuk, karena Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalannya siapa? Ya, para Rasul, para Nabi. Ya, orang-orang yang soleh. Itu demikian. Jadi karenan para sahabat Allah Taala pun ada yang lain. Sholat Ya, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ghairul bukan jalannya orang yang durhaka ya Allah. Ya. Iya. ya bu, di bukti catatan ini israf dan tabzir. Ya. ya. Kita hidup di dunia ini diwajibkan oleh Allah Taala membekali diri dengan ilmu. Walaqad ma laisa salakan bi'ilmu apa saja. Ilmu ekonomi, ilmu kesehatan, ilmu apa saja sudah. Jangan kalian melangkatkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Wala tafumali salatabi alim. Ya, tidak boleh. Apa arti dalam ibadah? Saat diterimanya ibadah, itu ilmu, Ya, man amila amalan lalais alia abruna fahu'at. Badan siapa yang melakukan satu amal ibadah, satu amal saleh, Di mana tidak ada tuntunan, tidak ada petunjuk, tidak ada ilmu dariku. Dilrasud fahu'at rupanya tertolak. Maka para ulama sepakat, baik madab syafi'i, malik'i, anak'i, ambali'i, dalam satu ka'idah usul, al-asruzil ibadah, ilmuntuhan, hukum asal ibadah apa saja tertolak, kecuali yang ada ilmunya, yang ada tuntunannya, yang ada petunjuknya dari Rasul baru ibadah itu diterima. Ya. Jadi, dia maka kalau tentang ibadah mana ada ibadah ini dilarang tidak ada dalil yang melarang hukum asal ibadah itu ternarang, itu hukum asal ya maka kalau membolehkannya berarti harus ada dalil. kalau tidak ada dalil berarti kembali ke hukum asal lain dengan masalah dunia makanan hukum asal makanan itu mubah, halal, buji kecuali ada dalil yang haram baru haram kalau tidak ada dalil kan berarti makanan itu A, A minuman itu kan ada ya, makan tempe ya apa Oh tidak ada dalil, kharotin berarti A karena kembali ke hukum asal asap, ibadah itu kemikian. ya, ini maka jadi makhub ini jalannya Yahudi punya ilmu dan diamankan jalannya ad ini orang Nasrani banyak beramal tanpa ilmu maka kita umat Islam dia ya punya ilmu dia ya wajib diamalkan itu demikian ya ini Jangan sampai seperti jalannya Yahudi, jangan sampai seperti jalannya Nasrat. Nasrani. Nasrani kalau Yahudi ini tahu kitab suci nya, yaiku najis ramai yaiku najis Dia faham ini tahu lah, faham ini hal ini halam di dalam kitab suci nya, faham ini perintah, faham ini larangan. Tadi apa sikap mereka terhadap kitab suci nya? Buana bertumbuh Allah membimbing tangan yang berayam. Dia lemparkan kitab suci mereka di belakang kubur mereka seolah olah mereka tidak tahu. Yeah itu Yahudi. Sedangkan asal ini banyak beribadah, banyak berim, beramal tanpa ilmu. Ya, bakal punya akidah, keyakinan yang tanpa ilmu. Inna Allah asalisu salat, sa Allah terimita. Ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Anak, ada orang putus. Owlun bi'aflun, itu ucapan mulut mereka. Iyakuluna illa adida, tidaklah mereka berdosta, tidaklah mereka berkata, kecuali dusta, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan nabinya, nabinya nabi Isa enggak pernah mengajarkan kreditasi cari di dalam injil kalau ada, ketuaan beri biasa ya, enggak ada ya, itu ucapannya, ajarannya siapa? Matius ya. Jadi tidak bisa jadi sebab tu sampai nabi Isa sendiri perkataannya di abadikan dalam angkunan, ingkun cukup tahu sifat alim tak. Ya Allah kita sampai aku mengajarkan realitas, aku mengajarkan realitas, sifat alim tak. Maka sungguh engkau telah mengetahui. Anta cakap kamu mafni musyik, engkau tahu apa yang ada di dalam jiwa ku. Walaa aala mufni aku sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dad ku. Ya, itu pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi yang diabadikan di dalam Al Quran. maka umatnya selalu wasatiyah. Ya, jadi ini uh, diabadikan oleh Tareed dalam Surah Al Baqarah 143. Wah, kalian kajiannya um, umat dan wasatan. Dan seperti itulah kami jadikan kalian umatan wasatan. Umat ini bila maknanya din agama yang pertengahan. Hai Adzalan ma'adal wasat fa atraf bihi ta'tasah ya itu gitu jadi suatu angka di pertengah ha ya, itu gitu ujung sana ujung sana tengahnya ha ya, itu iya ini tidak hulu. Hulu yang dimaksud hulu Jawa jadul hadd bit'abud wal amal wasana terlebih di dalam bahasa tidak dibaca sih, dilewati. Ini berlebihan. Ya, Dikata, bagus, di kata tidak sampai batas dikurang kurang-kurangi. Ya, di kurot watah Ya, itu demikian. Ya. Di dalam ibadah. Ya, di dalam akidah. Di dalam apa saja Ya, itu demikian. Ya. Jadi Allah sahabat lah kan. Lah. Ya, apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang sahabat -orang, ini sejak dulu. Agama yang diturunkan oleh Allah itu kuasa Ya ahadal kitabi la tadluhu fididikum Wahai ahli kitab, wahai Yahudi dan Nasrani La tadluh jangan kalian melakui batas Hulu berlupian di dalam agama kalian Tidak boleh ya, Tidak boleh mendalam-dalam Kalau dalam kok dicetet-cetetnya Ya Waisat-waisat tidak tahu tidak orang-orang bukan gitu kan Ya Kedatangan barang ciptaan manusia itu harus sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai dengan standar, maka barang itu akan rusak. Adik begini. Jadi standarnya itu ada, ya, adik begini. Ya, maka bahasan kita kemarin berhulu di dalam akidah. tentang asmat Allah dan sifat Allah, ya. Jadi begini. Jadi ada di situ ahli taktil dan situ ada ahli tamsih ada yang menolak sifat-sifat Allah ya ditolak secara total karena apa kalau Allah menyatakan, sama sesuatu makhluk ditolak maka jatuh dalam kufur kalau enggak menolak yang satunya karena takut jatuh dalam kufur maka ayat-ayat tentang asma dan sifat Allah itu dikafiri Tangan diartikan kekuasaan. Itu dia. Ya, ini. Ya. Ya, ya. Bahkan Allah sudah jelas nyatakan leh kita kami selih shape ini kan? apa? E, satu apa? jumlah ini satu kalimat ya. Allah tidak sama dengan manusia. Satu sisi. Sisi yang lain, wahyu seminul bauhir, sedangkan dia maha mengetahui dan lagi maha mulia enggak sama dengan makhluknya, tapi mendengar dan melihat kami enggak berkenan. Ya, maka jawabnya aku ga halus sunnah a bidanya para salaf sahabat radhiyallahu anhum ajmai yang diajari Rasulullah Allah menetapkan nama, menetapkan sifat ya terhadap dirinya itulah Allah. Dan kita memahaminya sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah menerima dengar. Namanya berapa kita meyakini Allah mendengar. Allah melihat. Ya, tapi tidak sama dengan makhluknya. Maknanya tidak bisa dibayangkan. Allah punya tangan. Ya Tuhan, oh idin. Tapi jangan disamakan dengan tangannya manusia makhluknya. Jadi ya Allah tangan tidak bisa. Ya, tapi kita yakin kerana Allah masih tahu kepada kita itu pemahaman para sahabat Allah Jalaluhkan tuh termasuk pemahaman imam syafi'i, imam Malik, imam Hanafi, ya akimah para imam-imam itu. Ya, imam, imam, -imam. Ya? imam syafi'i ditanya tentang apa kaitnya Allah ketika orang-orang Menurut neraka ini masukkan ke neraka-neraka berkejolak Dia ya, semakin membesar Hal ini masih dari Allah Allah tambahkan mati ya? Aduh ditambah lagi Hal ini masih dari apa? Ada tambah lagi Ya Allah tambah lagi Hal ini masih dari Sampai Allah meletakkan kakim yang di neraka-neraka neraka Mengatakan kotum-kotum Imam Sabi ditanya Percaya wah Sampai yang tahu adik Ya kusya Allah Kayak sikili-sikili sabi loh Ya, makhluk yang namanya alam semesta satu galaksi, di jaman satu galaksi kata surya aja. matahari itu diman bumi besarnya berapa kali? ribuan lah, lahnya bumi yang tinggulnya, wak Dewi ini satu minik, ngasar nge-ngesat iroh lah ya, padahal di galaksi itu ada berapa tata surya lah pojoknya lah ini pindu, -pindu. Laku si Allah Maha dari segala itu. Laku si di neraka sakpiro. Ya, makanya ketika Imam Syafi'i tanya kepada Imam Syafi'i mengatakan amak ah, kubi Rasulullah. Saya iman kepada Rasulullah. Yang pertama. Bahasa dia curus anai Allah. Bahasa apa yang dia katakan -kata itu tidak dari awal-awal. Awal-awal yang dikwani lawa in huwa illa wahiyuh. Saya akan iman pada Rasul. Haman wubi abimaja anai Rasulullah. Saya iman terhadap apa yang datang dari Rasul. Ucapannya, perkataan atau perbuatannya. Tak ya. kira kami imani semuanya amalku alamu roh di yang ketiga, saya berhubungan, menurut maksud pemahaman Rasul kalau Rasul memahaman kepada kita begitu, ya sudah begitu karena ini Bapak Pak Akhidat, berkiakinan kalau sudah bicara masalah Akhidat otak ini kita tahu dulu ya kalau otak ini sebagai ha, hakim yang menghukumi Bapak, Bapak Akhidat, banyak ya, itu demikian, itu pasti sudah, jangan kan yang itu ya, tentang agap, berlecega, enggak masuk akal sudah ya, tentang apa? tentang padang maksyal matahari, dikatakan di rumah berlapan, manusia itu belum, enggak masuk akal sudah ya, makanya tekniknya ditanya ya, Allah turun dari khas seperti tidak akan tenang hadis itu. Yang zinurah guna. Tidak Allah Ta'ala. Ya, bila, uh, bila sama dunia. rob kita Allah Ta'ala ini turun ke dunia. Seperti tidak akan tenang mencari hamba-hambanya. Majatlah, umi, siapa yang berhubungan? Tak bagaipun aku jantai. Wah, mesti yang zinur, yang lah. zinur Dan siapa yang berhubungan? Aku akan ambil dia. Ya. Lani Allah mau berhubung ke tanah. Arus nampun di bumi, arusnya e kosong. Beliau, oh, padahal Allah berfirman, Inna wahaa adalah arsis. Allah bersayang di atas arus yang banyak modal kosong Maka jawabnya, jawabnya dengan ayat ini. Laisa ka mislihi shay' Surah asy ayat 11. Allah enggak sama dengan makhluk. Ini. Yang namanya makhluk itu kalau ada di suatu tempat pindah ke tempat lain, tempatnya ini kosong. Itu makhluk. Allah enggak sama dengan makhluknya Allah mampu pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa tempat ini kosong. Mampu Allah Ta'ala. Lagipun, pak ustadz, tkn akalmu, ya, nah, itu kan dia, imanmu, nah itu begitu. Nah akalmu pun tkn gagal, gagal jadi newang Jawa, ya, eh itu itu gagal jadi akal, ya, tidak bisa menjangkau, itu begitu. Ya. Karena ini bapak tidak, ya, ilmu allah itu tidak batasnya, jadi tidak mahu akal ya itu jangan kan yang di luar angkasa saja makan yang di luar ya yang di dalam itu Banyak yang baru diketahui pada cumbunya ini lebihan ilmu pengetahuan medis hafalan banyak yang, yang Sebelumnya belum diketahui, sekarang dengan teknologi yang canggih baru diketahui. Ia, ya, itu menunjukkan apakah terbatasan manusia. Penglihatannya terbatas, penciumannya terbatas. Ia, ya, pendengarnya terbatas, otaknya juga terba terbatas. Mau memahami zat yang tidak ada batasnya, tidak akan mampu. Nah, itu begini. Ia, ya, ini tentang asmat dan sifat Allah. Kemudian tentang am'al Allah, order dan order Allah dan ada tangsi yang nyimpang dari jalannya Rasul dan para sahabat dari pemahaman Rasul diajarkan ke sahabat yang diterima sahabat dari Rasul, ya qurannya jelas, hadisnya jelas, cuma pemahamannya salah maka salah, ya makanya kelompok-kelompok dakwah, ya golongan ormas ya hampir semuanya itu sepakat ngaku Qur'an dan Sunnah ya ada yang ngaku Qur'an Sunnah itu enggak ada mereka sepakat apapun organisasinya, apapun kelompoknya, golongannya kalau Tuhannya Allah sepakat, kitab sunnah Al-Qur'an sepakat NabiNya Muhammad sepakat, Qiblatnya Baitullah sepakat sampai yang terjadi beda satu dengan yang lainnya ini bumi langit jata kita LD 11 itu Quran Sunan kunanyel tahu nyel ya oh. nyel itu enggak keliane Quran enggak dipatok itu ideal di itu dipatok enggak begitu LD 11 punya mereka mengaku punya pemahaman pun. apa mantun apa mantun itu nak Nakholayan gulunak telanwa manpohan bahuanakilun wadaka manpul Manpul tu sendiri tidak, dari rasul sampai ke imamnya sekarang itu manpul Maknanya apa? Dia punya pemahaman dia itu sampai rasul punya anak, nah, itu manpul Ya, pemahaman dia sekarang ini dari rasul sahabat tadi itu sampai dia itu tidak ya, berubah itu mangkul, tapi faktanya apa? mangkul tak muktis kira-kira tidak cocok kalau lagi nabi, tidak cocok kalau kelabat beras lu cocok apa ini? lalu sama ini kak baik, akan amili sama sih asyid, namanya namol fa'al, leksahin nukih, baik-baik, sama-sama, ini kita akan jadi, ya boleh kerja imamnya itu menentukan kabir tidaknya Tidaknya sampai mis kabir nah, jiz. magis Mau rumah kita, kita kita ikuti ya Ustaz Saya jadi, jadi orang masjid di mana ada yang berbahaya Ada kakiya, ini kita ada kakiya Ya, saya tahu, saya tahu, saya tahu Assalamualaikum, tidak, no, Assalamualaikum Ini berarti Assalamualaikum Tuh, Allah oh, oh. Assalamu'alaikum aleikum, ni Ibu, yang henti. Pu aleikum, jangan takut jatuh. Waleikum, ya. Cheng Tong, apa? Mulai aku, ya. Orang aku tidak ngerti. Assalamu'alaikum aleikum, lihat yang salam aleikum bukan Assalamu'alaikum, Assalamu'alaikum Salam aleikum, ya? Alhamdulillah, jane dak tahunya, kok oh, belum salam kok, dak salam dong makno bapak Ya, itu begitu. Mereka berani. Kalau yang diapit ini kebu. Yang sing diapit barengan, ya mondor 14 kabeh itu. mereka salah di mereka, kebu-kebu maju barongan-barongan mundur Lontor ya, itu begitu. Nale barongan di tabrak beberapa kali, dia nak kau bun di kurang lagi. Lepas itu begitu macam kejawa itu bun, dia ni kali. Lepas itu begini ya, semua sama ya. Itu makunya, aduh sunang punya punya sana. Lepas tapi pemahamnya tentang takdir itu juga begini ya. Ia dalannya sama dari Al Quran. Inna <Sessizuk> Allah lai yugir ma bi kaum itu, hatta yugir ma bi anusihin. Allah tak merubah satu kaum. Yeah, kecuali mereka, mereka merubah diri. Di ini ayatnya, hadisnya, ya. Yuzmau kalbuin sanfitas diumiyar bagi naymanus fata manusia di Kumpulkan diraih hidupnya penciptaannya empat puluh hari pertama berbentuk sperma, cuma alat peredaran kemudian empat puluh hari kedua berbentuk sekumpulan darah, cuma bulu roh empat puluh hari yang ketiga sudah berjagain berbentuk manusia pada empat puluh hari yang ketiga itu hujah yang hujah, virus dihijukkan roh hidup dalam islam kalau kebukulan 40 hari yang ketiga kalau kebukulan 40 hari yang ketiga 120 hari boleh dimandikan boleh dikafani boleh disorankan karena tidak ada roh kalau belum itu berarti masih kotoran di cana itu langsung aja boleh tanpa dimandikan sebelum 40 hari yang ketiga 120 hari yang ya termasuk apa memukulkan kandungan kalau sudah di atas 40 hari tapi dianggap sama seperti membunuh orang hidup karena sudah tak rohnya dikubur dikubur itu gitu, gitu ya, enggak ya, bukti gitu. Sama dengan membunuh orang. Maka pada waktu lah ketika di dunia kan lu kemudian bayu malaikat itu pencatat rezeki, rezekinya itu dicatat. Ya termasuk apa rezeki itu yang tadi dicatat itu ya sama ya, ayat begitu, jadi rezekinya tidak dicatat, ya, rezekinya ini dari tukang becak ini itu ada semuanya, ini dari tentara lagi dari guru, sudah ada semuanya itu, ya, ayat itu, ya, bapakku tukang, ya, bapakku guru, bapakku tentara, ya, itu sudah ada catatannya, ya, di rahim. Ibunya itu sudah baca tetangnya semuanya, ya. Itu maknanya kaiso, kaisor awal, kaisor jalan. Oh, aku bilang kat dilahirlo, jadi anak Pak Jokowi, ya, Pak Prabowo, enggak bisa. Besok nak ceritaane. Lho, bapakmu itu becah, bapakmu bapak bapak -kor, eh, itu kan, bapakmu koruptor, si neteno dua, pertamina, lho itu omong itu sudah, ya. Jadi itu sudah ada semua catatannya itu sudah, sudah ada semuanya jadi apa eh, jadi tentukan dan nah, dengan dua dalil ini ada difrok ada tafriq ya yeah. yang satu jabariyah jabariyah tuh nek dalilnya nek ade oh. dicentokno wis apa us bi tuna au do allahu fi af'alil abdi wa yaqulun innal abda mujbir Ya, walakup telah salah, walaki khalifah. Jadi mereka menetapkan kodnya Allah, ketentuan Allah di bawah perilaku hamba-nya. Ya, semua terserah Allah. Sesungguhnya hamba itu mubinul di pangsa, harus begini, harus begini itu, begini. dan tidak ada kekuasaan baginya, dan tidak ada ikhtiar usaha baginya. Maka fahun asbatu fi'lal-rab wa nahu wa nahu fi'lal-abdi Mereka menetapkan, yakni apa keputusan Allah dan menafikan menolak usahanya seorang hamba Itu yakni Jabariyah Kalau kau jadi ya, sebaliknya, semua itu terserah hamba kalau pada kajian itu itu sumber dalil ayat Al-Qur'an yang satunya dalilnya hadis dan tapi kalau abdul Al Al-Qur'an dan hadis ini apa dipahami ya apa memahami hal itu apa bertentangan Al Al-Qur'an dan hadis ini kalau orang enggak ngerti kok ide ditabrak kok hadis karo Qur'an ya kan contohnya kan saya pernah diskusi sama yang nulis ada kubur, enggak ada Ya, itu hadis-hadis ini -hadis, nabrakkan dengan ayat Al-Qur'an. Walaupun Yohai. Tapi itu nabrak quran di Nalilai. Seperti ini, Cokai. Aduh. Pakai. Sambil itu Insinyur, Wakai. Insinyur Nuklir. Bicara Nafsin Al-Qur'an. Ya, bahasa Arab tidak mengerti. Nur-mudul Al-Bengkong tidak mengerti. Ya, jangan kan bahasa arab to bahasa indonesia, bahasa Jawa to bahasa indonesia, enggak semua ada kamusnya sampai wong Malang, wong Surabaya. Oleh ono oh, kamus bahasa indonesia ni tentil-tentit ya, ta, mene ono. Kak temu. Kalau foto ono mangga, gede titik belulu, gede titik cantik, gede titik tegal, nek wis tuwek kok, ora ono kamus indonesia. Iya Indonesia itu 60% dari bahasa Arab Makanya kalau Indonesia mau memisahkan dengan orang Arab Orang Arab gak bisa Itu sejarah sudah. Ya yang baru negeri kita. Dari bahasa saja sudah kelihatan DPM bahasa Arab MPM bahasa Arab mengambil Arab hubungan itu dimikin HNB, MPE itu betul itu Majlis bahasa Arab musyawarok, bahasa Arab, rakyat, roh bahasa Arab semuanya, enggak bisa ya itu soalnya jangan mawadari nonton-nonton ya katun lontol, soalnya dikitannya lontol ya, sejarah itu bisa berupaya dirubah, dirubah enggak bisa mana mungkin, mungkin itu bahasa Arab Majukin, lanjutin, tidak mungkin lagi buaraja. Jika baik dah yang boleh, lebih banyak baca Arab kita mungkin tidak mampu. Oh kita tarik, tarik, tarik baca, baca Arab kan? B, ya, awak dijatuhkan macam tu. Yeah, lebih demikian jadi ni Pak Yusubadudu, ya ingat Pak Yusubadudu ya, dia NFI ya, dia ya. FFI ya. ya. nah, itu ya Pak Yusubadudu kan mengajarkan oh, bahasa Indonesia, kan? Ya. Nah, itu itu, enam dari bahasa Indonesia dari bahasa Arab, Belum Inggris, belum Belanda, banyak itu, ya? Nah, itu demikian sarapan, sarapan bahasa itu demikian. Ya, ini. Jadi enggak ngerti bacaan sampai Al-Qur'an. Quran dan Quran hadis ditabrakkan enggak? Bener. Enggak ada ulama tafsir ulama hadis yang nabrakkan Quran dan sunah yang ada ini. Sunnah ini menjelaskan Quran Enggak mungkin Nabi itu nabrak Quran itu enggak mungkin tidak Cuma yang memahami ini Kepel gak bisa so ya aku memahami Quran dengan benar Ya, yeah. Maka kalau kita paham Tafsir Tafsir ini ada dua Ada Tafsir diwayatan Ada Tafsir diwayatan Apa Tafsir diwayatan Itu Tafsir yang diajarkan Rasul ke sahabat Ya sahabat terima pelajaran Qur'an dari Rasul Sama sahabat diajarkan ke dia belakang sudutnya Tabiin, tabiin diajarkan tabiut, tabiin, tabiut tabiin, tabiin Sampai kita itu namanya tafsir riwayatan Mampu kalau orang edis eh, budak Itu mampu Tapi ya, hadap lah, itu orang edis budak tidak di tafsir di belu kasir Tafsir kutubi atau balik Wajar ya. <tusur>, itu tafsir mampu itu Tafsir riwayatan Ya, yang para pengajarkan kesalahan memahami ayat ini. Lalu itu, ini namanya tafsir dua ada yang kedua tafsir diroyatan, tafsir logika. Ayat langsung logika, logika tafsir diroyatan ini ada dua. Ada tafsir logika sesat, ada tafsir logika benar. Pelajaran untuk mengetahui tafsir logikanya logika sesat ya apa? Ada garis bawahnya, jika tidak garis bawah. Tanaksilan ini nabrak bela pemahaman Rasul, sahabat dan kalau nabrak bela pemahamannya sahabat yang diajari Rasul sesat itu itu, ya itu garis bawahnya di situ, ya, tak perlu saya coret itu doktor, ya seperti siapa itu coret? Siapa? Campian, hmm. kalau <tos> mau coret, heh, itu itu, ya, itu, iya. Jangan lihat itu. Ya, tafsur apa namanya itu? Al-Misbah. lampu Al Al Al Al Al Al lentera. Madi. Magani apa? Bikin kabut Hal ini sebaik terharusnya kan magani ya Ciri keteng bagi pak Soalnya ini sebaik diuruk Diuruk no kan mau menda Ini saya mau tambah bingung Soalnya kotak sinisita itu dilebut no Iya, yang banyak itu bingung banyak Ya, Tidak eh, mengerti masalahnya si idol, orang awam, dikasih gini Apalagi anak mahasiswa, jurusannya filsafat mana tambah, teman mana Ya, itu Faham liberal dimaksud, mau faham ini dimaksud Nah, ini, ya, lulus jadi sarjana liberal Islam berarti liberal, itu begitu Ya, ini eh makanya menghadir penting pemahaman, ya. Iya. Jadi ini yang nabrakan alquran dengan sunnah, untuk pemahaman itu ada satupun ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis yang punya tiga raya tiga darip, ya. Alasannya apa di dalam memahami tafsir ya. ya. ini wasiat, ya, itu. Maka ada satu hadis, uh, hadis kalau enggak haulnya ashab sahabat ya. Idza bukirul qada rasuk. Kalau disebutkan takdir dia mengatakan, maksudnya apa? Ojo oh, fotomaten karo otakmu. Nek ono hadis ini, ya iman ono iku. Ya, ha itu ngene. Jadi di dalam hadis tadi yang Rasul mengatakan sudah ditetapkan 40 ada 3 ya. Yeah lahirnya, rezekinya amal perbuatannya ini jadi orang baik, ini jadi orang judek ini jadi begal, jadi apa ada bahkan surga terakanya sa'idu al-syakiyyut itu sudah ditetapkan akhirnya sahabat tanya Nah, lepas di dalam makam beliau, orang aja nggak Usaha usah usah. Tidak nak Jawabnya rasanya tak malu masjid tu, walaupun menurut dasar lima unigola. Suruh berusaha kita ikhmalu berbuat tak lah, usahlah lah, kan masjid tu menurut kehendak kamu Lalu kenapa bapak bawang berbuat menurut kehendaknya? Kenapa? Yang pertama takdir rahasia Allah. Jangan sekali kita itu bersikap seorang utak duk utak duk itu ya aku naik suki so aku masih nganggur untuk suki di ya marah ya jalan itu sudah jelas jalan suki so jelas jalan marah jelas jalan rokok jelas jalan suargo jelas jangan kepingin pundi jalan suargo tak jalan rokok kuadil oh, masih jalan jalan suar dimana monok Pengin nengok tapi sihnya cumaunan rokok. Loh iya. Tak percaya sampai nakoi koruptor itu, lagi korupsi. Saja tidak sampai tengok tuh inegoro, jalanan rokok. Lupa tuh itu tidak direncanakan. Masih orang perhubungan lagi, bermakna sampai nengok kerjomiqi itu sudah ada, ya. Saja tidak kira-kira. Saja, lekak sader semua orang zina di lokal itu, masih waktu zina saya tidak mencari apa itu jadar, lupa apa yang saya di mana-mana jadar semuanya itu ya, hanya demikian sampai saya mengatakan anti islam, tak belum syariat itu kita ini mayoritas, demokrasi kau dikerhatkan syariat kira-kira semua masyarakat ini sepatutnya bisa tidak kira-kira Demokrasi mau ngasih ke Dewan, bisa enggak ya? bisa lah kan, lu masih gelo abe soalnya aku juga tidak gelo, tidak gelo lu kok pada hendungan itu roba nya Adina Fidun ya? jangan lu suar, aku abe Dewan itu jangan lu suar kok gak gelo, saya katanya selalu ngomong saya akan tak kohi lho ya, saya akan tak kohi saya akan tak kohi anggota Dewan, saya akan tak kohi beliau itu begini, apa-apa, apa gaduh pada saat rumah ini kebingungan suara sangat-sangat Islam itu tidak ibadah lho, jatuhnya begini so, li, berliki makanya, ya, orang tidak merahkan Islam itu akan masuk rumah ngatur masyarakat ekonomi ngatur politik, budaya, antar itu ada banyak Islam lho, waduk dikotoli Soal JDT Londo kecil pendidikan di Londo, macio Islam, ya bapak Islam, bapa Islam pun tak elok Londo, cuma pun dia jauh mah, jadi makanya kalau syarikat Islam dah gelem, oh Johe, lah, lu akhirnya tidak gelombor, lemborai SDDK itu pendidikan Londo. Boa nanti, ya. Boa betul-betul tekanan ini. Hah? Dikahi pakaian itu, ya. Nopo tujubung asal. Nopo tujubung Nopo tujubung musik. Panang wedo, gantikan tangan. Yoget. Tekan dia jadikan kegantan, ya. Gak kenal makro, Iki duduk makro pula. Enggak. Weisung wedo itu pakaian ini-mini. adik kamu seperti kawan itu? joget joget gitu. Jadi dihiringi Lu si. Lu yogo. Ya. Ini kau zaman pura lah zaman zaman ni kyo. Eh dah ada manusia. Jadi maknanya apa? mereka tahu, iaitu ya. mereka faham itu. Ya. Jadi akhirnya yang satu pasrah ke tak. Ini jabatnya. Wismu nek waih suki-suki, waih marut, mar, waih pintar-pintar. Nggak usah asamah sekali. Ya, semua juga ditentukan Allah. Nggak benar begitu. Ya. Tapi yang satunya lagi, semua terserah dirinya. Dia berjaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Inna Allah haladu wa'inirumadikau matahadayu wa'inirumadikansusi. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka mau, mau merubah dirinya sendiri ta salah ya kok kadange nang kok piye mung sok sih ya terserah awak dhewe menara terserah awak dhewe kok ping ya apa benar enggak usah dibantah apa dalih ben awake paham ae dalih iki bantane wong men gawe yaketan hadiah ojo setahun sak minggu ae jam kerja ne Tani, jantel, sholat malam ya, Mari sholat malam, siap-siap Kak -siap, duruti subuh, berangkat dengan Al-Holil subuh Mari sholat subuh, ganti pakaian Mari pagi, mari lari pagi Atuh, mari atuh Sarapan, mari sarapan nang kantor Ya, kak datang Menisin berlaku ketentuan sampean Keinginan sampean atau ketentuan Allah Itu kecoh itu Ya, mari sholat subuh Urus guys patut beli semen terus. Kasih do, hari, meter jalan, le itu begitu. Ketuaannya siapa? Ya Allah, le itu begitu. Weh, jadi tidak bisa. Maka Abu Sulamah jamaah tidak inform, tidak tahu. Yeah, itu demikian. Jadi cair tadi sedikit-sedikit ya. Ini biar mantap aja gitu. Ya, ini. Kemudian anunya dalam mengimani tentang takdir. Sebagaimana yang Allah firmankan dan sebagaimana yang Rasul sabdakan sudah ditentukan betul hadisnya soal itu. Tapi kita punya disuruh usaha Kenapa? Karena takdir itu rahasia Allah. Om Inomoh Raya itu dikomen tu maknanya Om kita itu usaha jalan itu adalah jalan yang pintar harus kuat menghafal kuat menulis kuat membaca ini jalan yang mau kepingin jadi doktor profesor ini harus kuat hafalannya kitab ini hafal kitab ini hafal kita di luar kepala sekali bukan jelas jadi doktor profesor muda ya itu begini. Jadi apa? Ini jalan ini, anak jalan ini goblok, tidak usah belajar, santai-santai ya tiap hari apa luyur, tiap hari, itu tidak usah belajar, ya. ini kok goblok begini ya, itu ya, jalan, jalan kaya kerja, harus sungguh, sungguh ini jalan kaya, aku ingin susah, ini jalan kerja itu ini. Ya, itu cuma Rasul kasih garis bawah Satu lunh muyata wa lima buli kolam Masing-masing kalian dimudahkan menurut citaan Dalam sholat jelas, sholat, sholat, minum, -shol jumlah sudah gamla Jangan roko jelas Semua kepingin shorga enggak? Kepingin shorga Ya, itu itu. Ya ini sholat-sholat misal dan tidak. Siyo brahla tradisi aku sih. Lepul <laughs> itu. <guluhin>. Dimudahkan seng enteng ini di misal. Dimudahkan oleh Allah. Koso gampang. Sholat jamanah gampang. Sodako gampang. Ini dimudahkan tidak sembarangan lho. Orang bisa sodako itu tidak sembarangan. Orang-orang yang digendaki oleh Allah Allah. Ya. Orang bisa sholat malam tidak sembarangan apa ia ya. hanya orang yang dimudahkan oleh Allah. Itu. Jangankan sholat malam subuh niat telatar terus. Dudu, itu komanya sholat malam dah biasa. Ia. Ya. Jangankan puasa sunnah Ramadan bolong-bolong. Lepas tu begini apa lagi puasa sunnah. Lepas tu begini. Ia. Ia. Oh berjamaah aya salat lima waktu itu salat zuhur aja ni asar salat asar aja ni magrib lu itu begitu ajane salat sunnah yo opo ngono salat itu begitu hewan wes ngerti jalan juang dunia kudu iki tapi apa? ente itu kok nang roh yo jek ente endak nang roh kare nang doa abah jalan sugi jelas, jalan marah jelas kadung-kadung ingin sugi sampai usaha, dijebak, sikil, dikai-kai-kai sikil ya tetap lagi masing-masing lah-lahan ini dimudahkan menurut citaannya ini citaan-citaan sugi masio sampah laraan diekir-ekir jadi men si Nek bangunan diri modal lebih biro tetap melahat melarat, leh tu Tapi kita di sini usaha selusa, leh tu begitu. Yang dia, kalau allah Ta'ala ada ni apa usahannya, leh ya. Jangan tiba-tiba usahanya yang nilainya nanti ada di hadapan Allah. Jangan dilihat berhasilnya modalnya, budgaineya, modal leh tu begitu dia beda. Ia ya, orang yang berhasil, sukses belum tentu mantik disuruh. Tapi itu enak dengar. Justru si sorot yang itu nanti Allah Taala kasihkan pahala dari niatnya, dari jalannya itu liha, lihat, lihatkan Allah Taala Makanya Allah Taala katakan, tak mungkin. Maklumlah, saya sorong lima puluh bola, masing-masing kalian dibudakan menurut jidahat. Jidahat. Jadi ini tak sambut azan ni silakan duduk wal-wa'id ya tentang memahami ayat-ayat janji Allah maksudnya apa? berkenaan dengan dosa dan pahala ya berkenaan dengan ancaman dan kabar gembira ya maka di sini yang nyaman terbagi menjadi dua kelompok yang ekstrim ya yang satu kawalit ini berkenaan dengan dosa besar, ya karena berisi ancaman, ya dan juga amunah, berkenaan dengan dosa-dosa. Ada -dosa. demikian. Jadi istilah bahasanya ialah al-wadu -wa wal-wai antara jadi dan ancaman. Ya maka orang-orang kawalit mereka pelaku-pelaku dosa besar. Ya dengan nas-nas jelil yang mereka pahami di dalam Al-Quran ya, karena mereka itu orang Islam semua Al-Quran dan semua sepakat semuanya ya, cuma orang kawarit ini belajarnya tidak lewat shahabat makanya yang negur pertama kali kesalahan ibadahnya orang kawarit itu adalah shahabat Ya yang sering saya ceritakan itu mereka bikin lingkaran pegang batu seratus di pinggir di tengah ya kasbihlah seratus kali di dalam batu ya itu orang-orang kau -orang orang itu ya jadi begini ya. mereka meyakini nafsu-nafsu dalil-dalil tentang ancaman allah taala bahwa pelaku dosa besar meninggal ya itu kekal di dalam neraka maknanya dosa-dosa besar itu bisa menjadikan kafir. Ya, di antara dalil yang mereka pakai itu man kasaba sayi'atan wa ahad bihi khati'ah. Pada siapapun yang melakukan sayi'ah itu diterjemahkan perbuatan dosa besar. -besar. Wa ahad bi khati'ah. Ya, dan kesalahan itu mengelungk dia, meliputi dia. Kau buat jika asal mereka itu kekal di dalam neraka. Murti ya, kalau itu mereka kekal di dalamnya. Makanya pelaku dosa besar menurut kau itu kekal di dalam neraka. Ya, ini soal sebabnya. Yang kau yang kau itu murti. Ya, pelaku dosa besar itu tidak akan masuk apa neraka. Dan tidak berhak. Ya. Layak hurunar walayastahidu dahil. Tidak masuk neraka dan tidak berhak neraka. Karena apa? Iman menurut dia itu. Paul. Ucapan saja. Orang sudah mengatakan saya beriman Allah. Allah sudah. Ya. Jadi iman itu cukup ucapan. Ini. Dan yang mereka gunakan apa? ketika penduduk neraka masuk neraka penduduk surga masuk surga malaikat disini cari dimumpul ternyata apa? ada ya orang yang itu juga ada kalimat lain-lain dihidupkan dimandikan tapi dimasukkan ke surga Ditanya ahli surga, kenapa kok anjir? ya kok lahir? saya tidak pernah sorang tidak pernah puasa, tidak pernah ya ada saya cuma lima sehingga dimasukkan ke sol tidak, itu demikian maka di sini mereka mengatakan orang melakukan gunung sebesar apapun tidak dihadapi neraka, dimasukkan sol tidak, padahal darinya itu masuk neraka, gosong karena <guluh> itu demikian, karena mereka yang namanya iman itu cuma ucapan, kalau begitu iblis juga beri manusia hmm. iya Doa mengakui Allah itu Tuhannya. Ya. Yeah. Rabb, wahai Tuhan kami. Fa'anbirnila yaumi yub'atsukum undurkanlah hukm kita Allah apa iblis memanggil Allah Rabbku. Ya, mm itu -hmm. dia. Jadi iblis juga beriman. Ya, yeah. jadi ini yang sangat gampangkan maka anu sunnah Ya. Yeah. Jadi pemahaman yang Rasul ajarkan ke sahabat yang diterima sahabat yaitu Rasulullah SAW Ya, yeah. ini ya, dalilnya banyak sebetulnya ini satu bahasa satu itu kalau kita buka dalilnya banyak sekali, ya, ini. Mereka inna fa'ilan kabira alladhi yamutu 'alaiha wa lam yatubsu lahu kadidduun innar Ya. Jadi pelaku dosa besar, ya, yang dia meninggal, meninggal itu belum sempat tahu, ya, maka dia berhak masuk neraka, tapi tidak kekal. Selama masih iman, selama masih muslim, iman dan islamnya tidak batal, tidak rusak, ya, ini ya. Sebab memang habisan imannya, Akidahnya tidak rusak, ya, ini. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 48 Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dunzalika sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika disekutukan Tidak ada ampun tidak ada maaf ya kecuali tobat ya hanya begitu Dan mengampuni selain syirik dosa-dosa besar -dosa -dosa yang lainnya akan diampuni kepada orang yang beriman laki Maknanya ada orang pelaku dosa besar itu yang langsung diampuni oleh Allah, ya. Karena perbuatan baiknya, Sehidhar Rasul mengatakan apa? Wa'adbiki sayyiyah dirhanak asana batam huwa. Tirilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, mana akan bisa menghapus. Iki wawiki suka zina, wawiki suka gini, suka Tapi orang itu berbuat baik. Kan tidak Allah Allah itu, itu dosa-dosanya dimasukkan surga. Tapi ada yang diazab dulu di neraka baru dimasukkan surga selama Islamnya, imannya tidak baca ya. Dan ya. demikian. Ini apa? Eh uh, akidahnya an-sunnah wal jamaah -an daif ra, la -da tasrif. Yakniu Allah -ta tak tamahiatillah. dosa selain syirik itu dibawa bawah kehendak Allah. Rasul bersabda, syafa'ati li kaba itu umat siapa untuk pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umat itu dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka selama bersajadnya tidak batal maka dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu demikian ya karena khomatnya sudah habis ini masih ada lagi bahasan syukur <laughs> ya, ya jadi untuk menguatkan kemarin saya ulangi ya saya tambah Ya, adik, ya nanti kita bahas lagi juga ya tentang hakikat iman, tentang sahabat ifrod dan tafsir ketika sahabat ya, ya nanti kita akan bahas lebih jauh ya barangkali sampai di sini apa yang yang saya sampaikan ya kalau ada pertanyaan munggu dalam begini silakan kalau ada pertanyaan munggu munggu ia memang yeah. beberapa orang bersekata uh, dengan hidup sesi malam di antara yeah. ya, dia ya, dan Tony. Ia, cuma ia tak kita mulutnya ya, badannya bangun juga, tapi kesannya malam untuk, untuk urusan tak kafe dan perwira. Kamu kan seorang nak berdo, sholat, Iya, iya, iya. Makanya di dalam setiap bahasan para ulama istilah baik itu fikih, akidah semua itu dalam setiap kata, ya atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada bahasan lugat dan bahasa ada istilahan atau syarat syarahan secara saliha. Kalau secara lugat dan bahasa. Makanya kuasa tia dapat diterjemahkan bahasa nanti bisa, maka yang demikian itu. Yang dimaksud kuasa tia di sini ini pertengahan sesuai dengan ajaran pemahaman yang diajarkan Rasul ke sahabat, yang diterima sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi dan menolak akidah-akidah yang lainnya ya akidahnya e, orang-orang sufi, orang-orang syiah, orang-orang qawarij nah, itu begitu. Jadi aku setia itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diterima sahabat dari Rasul. Tidak pembia, ya, tidak kurang ya, murah-murah, itu pikirannya. Kalau nah, dari sisi bahasa, mungkin bisa diterjemahkan tadi, itu. ya, nah itu kan dari segi istilah, yang kita itu tetap-tetap standarnya itu yang diajarkan rasul, nah itu demikian, ya, ini, ya, tentang termasuk tentang ibadah, ya, itu demikian, orang-orang koloreja, orang -orang, ya, itu, Wah ininya minta secara ininya ngapal semua sholatnya lamanya bukan main. rata-rata hafal Al-Qur'an puasanya enggak nutup kita. zikirnya enggak nutup kita. Tapi apa? ya itu dari sisi apa ibadah. Dari sisi pemahaman yang yok. nabrak bertetangga dengan Rasulullah itu aja. Ya seharusnya kan seimbang. Kalau ibadahnya seperti Rasul maka manhadnya pun harus seperti Rasulullah Itu saya seimbang. Ini manhadnya nabda Rasulullah. Ya jalannya ini jalanullahnya abda Rasulullah. Ini das seimbang. Itu dia. Ya itu kuasa dia. Itu dia. Ada pertanyaan lagi. Mulu. Kalau tidak ada. Kita akhiri dengan doa Bakalatul Majlis Subhanallah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wa